I sentim la sintonia de Vendalpla Pla I és que després de cinc anys en antena, uns quants casaments, més d'un naixement, separacions, parelles que s'han fet i desfets, segrestos, assassinats, sectes, en fi, una mica de tot i després d'uns quants intents de final definitius i de substituir-la per sèries que no han acabat de reixir, Pla s'ha acomiadat definitivament de la graïlla de TV3. Una sèrie que ha comptat amb dos actors ciènics dins del seu repartiment i és per això que avui volíem fer una valoració del, del que ha estat aquesta sèrie amb Azcona i Miquel Jalabert. Molt bon dia. bon dia. Hola, què tal? Què tal, com esteu? Bé. Bé. Sí. jo m'he com una gepa de sobre <ríe> perquè a més com que això es va retreçar i no es sí. va fer no el en el moment en què s'havia de fer I dic, encara, no, encara no ha acabat encara és això. I, i, i hòstia ja tenia ganes de que... Ara, i, pff, bueno ja s'ha acabat ja està <ríe> i jo dic, quan la gent pregunta i què, què que et moriràs no, sí, no l'hi sí, portis de sí, moment era, encara no, i, clar, no... Diuen, no ja no et pots cop guardar ja no tenia números hem de dir les promos de TV3 per promocionar aquest final de la sèrie, doncs que està molt promocionat, el Jaume ja es veia que allà la cosa estava... No, no, allà no salvava ni el millor guionista del món. Que no us salvava. Us heu quedat satisfets amb, amb el final d'aquesta sèrie que, com deiem ha durat cinc anys? Sí. sí... Sí? Sí, no... Sí, Bé. sí, jo estic... Bueno, satisfet del procés satisfet del final? Del final, o... de com ha acabat la sèrie? Del trama, parlant des de la, la història, no? La trama... Bé, a, a mi com que m'ha tocat tan directament, és com sí. si, quasi, quasi, com si me l'haguessin dedicat. No? Dedicant Clar. i li posen el meu nom en el... En el, personal, el futur. En, el, en el nen que neix i tot això, doncs, eh, evidentment... No, i et van posar el, un, els terrenys que compren una ràpida. Els terrenys que li... De no? Sí, sí, <laughs> meva, evidentment m'han tractat molt bé, diríem. Home, jo m'imagino que inicialment, no sé fins a quin punt, era, jo tenia, tindria gaire... Jo me'n recordo que els primer, el primer mes i mig... No tenia moltes sessions. I, i a poc a poc a poc a poc va anar guaant el personatge i Di, vaig anar tenint més i he anat fent tenim com més presència en no? el desa predi dir inicialment no sé si. Sí, sí, estava destinat a això. Ara... Home, era el germà de, del, del protagonista, no? De sí, però podia tenir... Jo al principi de, jo, jo, veia que acabava una, següent, una sessió i, i anaven donant libretos i dius... A mi no m'han donat. <ríe> Clar, hòstia, <ríe> Bueno, ja veurem, no? I què ha passat amb aquest personatge perquè hagi calat tant? Perquè realment la gent ho ha passat malament eh, amb el final del Jaume. Sí, tot Déu ha floreu. <ríe> <ríe> Ens ho has fet passar malament. No sé, eh? suposo que... Home, un personatge bastant entranyable. Mm, de fet, el que escrivien ja era així, i jo no bueno, suposo que he ajudat a que, a que fos creïble i... I bé, no ho sé, a no, no, vegades som, tampoc ho malcarat amb un cor molt gran, no? Clar, exacte, sí. vull dir, allò que... Mm. Jo dic, no, dic, clar, jo havia de gemagar i remogar i renegar perquè si no, no pagaven, no? Però... <laughs> també és cert que també soc bastant remogaire, no? no però vaja, això podia no ser-ho i, no. mm. i a mi em feia molta gràcia i la gent em trobava i deia, ens foteu un far de riure tu quan t'emprenyes? ens fots un far de riure. I bé, és <laughs> a les coses que, que sí, jo he anat notant, que, que la gent... I clar, i com que sempre em putejaven, allò, jo deia, hòstia, la quan baixa, baixa eh? l'audiència i em feu una putada. Eh? Se va la dona amb el meu fill, tinc un, saps, jo sí que estic punt d'allò, me'n recordo quan vaig estar punt de suicidar-me, que hòstia, és la meva germana i tot. Hòstia, què passa, que, que t'has barallat amb els productors i, de, i deixes la sèrie? I dic, no, no. És, no, no, que és per donar vidilla, no? Sí, clar, i veuen que no funciona, diuen, li fem una putada amb el Jaume i tots, hòstia, que li pot veure. <laughs> Tenim la cara i la creu d'alguna manera, perquè el Jaume un personatge d'aquells superestimats, no? de que la gent l'ha anat agafant i agafant i agafant encara més estima, i suposo que això compensa a l'hora d'anar pel carrer i que veure que a la gent doncs, li agrada molt el teu personatge, canviant no sé si tu sents el mateix com vas pel carrer... No, T'haig de dir que sí, eh? sí? perquè... La gent, gràcies a Déu, ja coneix la realitat i la ficció. Gràcies a Déu, no? Perquè hauria sigut una abans, mica problemàtic. Però realment, això passava. Eh? Sí que és veritat que la gent sempre allò, oh, mira que ets dolenta, eh? Mira. Però automàticament ja saltaven i aquells bolsos que portes, mira que ho fas bé, o sigui, que, veure, que el fet de que fos dolenta, dolenta, fins sí, i feia gràcia que en el món també constantment l'estés emprenyant sí. i, i potejant una miqueta, no? Bueno, donava molta vidilla. O sigui una dolenta pff, negocianta, que a més jo sempre deia que... No era dolenta, era una dona de negocis. Ja. I ella pa, els negocis estaven per sobre de tot, no? Mm. I aleshores, bueno, dolenta, dolenta, dolenta, o era molt més el Montràs que jo de dolent. O sigui, que, que veig tot que... el Montràs que era dolent i dolent ha acabat, eh, acabat tenia, sí. També, sí, clar, en... que tenia també... competia millor recordo que no sé què va ser, un dia, dia diu ja això que la gent va i vota i tot això sí. i tu i el Montràs esteu empatats. Ah, sí? Que sí, que el bo sí. dolent estàvem com empatats. Perquè, perquè també era un dolent, feia... que tenia un cor a sota. Eh, i al final s'ha de, demostrat també, no? sí, que tenia sí, sí. bon fons no? sí, i que era pallasso el fons. no em feia riure sí, és no és que de fet ràpidament. també les traves estaven tractades hi havia, hi havia tots els temes super serios, serios, serios mm. i sempre hi havia aquelles coletilles de conya, no? que totes aquestes coses de negocis i així, veure tot era una mica com per sobre, no? Que, que això no. de posar-te a tu en aquest personatge, doncs això, de dona freda, calculadora, allò, els negocis per sobre de tot, mm, t'hi has trobat bé a gust, o sigui, has pogut identificar persones a la qual és inspirar És que justament veus que la gent et falla de dies que ets igual callar, i dius... De fet no tinc absolutament res a veure, que, que el que si tingués l'energia d'aquella uh -huh. persona, que suposo que va sé m'agafar, hostia perquè clau és allò, pim pam pim pam, que no pim, para, pa, no? Saco, saco, saco, no? I aquesta energia la tinc. Però al contrari, justament com menys ressembles tu, per mi més fàcil és fer-ho. Però uh -huh. ja passo millor, no? És com, clar, és, realment sí que és posar-te amb una altra vida que si té moltes coses teves i si t'identifiques molt no sots molt, arribar a confondre no? dir... <laughs> però esclar, quan està tan lluny de tu ho disfrutes més no? i no sé si precisament doncs, la virtut o el gran encert de, dels guionistes ha estat precisament això de que els bons al final tampoc són tan bons els dolents tampoc no són tan dolents de crear unes situacions com totalment reals, no?, de personatges eh, més enllà de, de sectes, segrestaments, sí, sí, de tot acumulat en una persona, que, que va, sí. que això és, és ficció, no?, però que realment sí. tots tenim la nostra part positiva i negativa i tots tenim el nostre cor al final, no? Sí, a mi, jo crec que... És l'encert, això, de la sèrie? Jo crec que en alguns moments esporàdics jo per això a vegades en alguna temporada, m m hi, m hi, també per, per necessitats personals meves, m'hi he distanciat una mica. He dit, mira, ara m'estimaria més que em donéssiu menys sessions. O... Però també a vegades deia, que aquests dies no. les trames són com, com de, de, de, de, de pas d'una situació o una altra que no... Però després han sabut moltes vegades recuperar trames... En, Paulatinament, és a dir, uh -huh. no paulatinament, així, a trams, no? Sí. A vegades jo trobo que en els trams han fallat, i deies, hosti, està passant una cosa molt rara, però en general sí. crec que, doni-do, que menys... Uh... El Pepito, doncs, té ofici, <ríe> <ríe> té ofici, I, i ha fet colar coses, ha ficat coses en calçador, però les ha, les ha acabat, ha acabat imposant la seva, uh -huh. aquesta capacitat que té de, de fer coses absolutament sorpressives, no? I, I, sí, digues, digues... No, no, no, que de fet també és lògic que, que treballant tant de temps en una sèrie, jo hi he treballat que, més mosquies, que Vull dir que estàs a allà, pam pam pam que sempre tens un dia o altre, que et cagues amb el guionista amb clar. la mare que el va parir i, ma... I ara amb què m'hi surt, ara amb què m'hi surt sí, on no? collons es fot això i no? ara sí, sap d'aquell, vaig bé, però això ja és lògic també, no? perquè clar a veure. i sobretot perquè no, ha estat una sèrie cincopada és a dir que nosaltres teníem una temporada i s'acabava després d'aquesta temporada i després clar. una altra, clar, si tu saps que has de fer 5 anys, tu ja fas una trama i escrius el 2666 bla, bla, i, eh, és, és, allò a la Bíblia, no? que se'n diu? Exacte, però si i saps que només has de fer arribar fins en aquest punt, després has de tornar a reiniciar i a veure i, i clar, què passa doncs, doncs que una tosa tambava, ni me veig, només era fins al mes de juliol. De... De que, que jo que tinc compromisos i, i clar, els equips s'han van, ha de venir un altre, aquesta altra cualla o no cualla. Clar, jo tenia una trama mm... amb, el, amb el meu noi aquell que em vaig fer, Manuel mm -hmm. Tomàs, Manuel Francesc Orella. Sí. Hostit, tu que allò anava, però superlluny. Clar, l'acabar i començar un altre cop i va dir, no, és que jo no puc continuar, i clar. A també et van aixafar la A matar-lo, no, em van aixafar la guitarra. Es <ríe> bueno, claro. va passar una vegada amb en Lluís Marco, que estava amb el cor de la ciutat, amb ella la va agafar per l'Hospital Central, mm -hmm. i ens van casar i ens van posar a la Cerdanya, que vaig muntar una floristeria que es deia Bert és Bo, ah, que vaig dir tot. Sí. <ríe> Molta gràcia, els hi vaig fer una dedicatòria, i clar... Ens van enviar cap allà i dic, vale, sí, el Marcos se'n va cap a l'hospital central, però jo me'n vaig al sofà de casa meva. Dic, hosti, tu, i aquí quan es va morir a l'orella vaig dir, per favor, per favor, no <ríe> m'ho vull anar al sofà <ríe> de casa Clar, dius, home, que estava jo abans aquí, no, no, no m'ho feu. Bé, bueno, l'Elisabet també ha tingut... Ha quallat perquè vaig, a, a, vaig entrar per molt poc temps i m'he quedat 3 anys mm. i he tingut temporades més bones i temporades no tant però bueno, hem tingut una mica de tot també és veritat que hi ha tanta gent allà dintre que aleshores és el que deia una mica el Miquel no? que també hi havia trames que de o les solucionaven en un parell de capítols pam, tenies la trama solucionada i, i altres trames doncs, donaven capítols i capítols I potser i capítols, tornaves no? d'aquí a un any mm. doncs, tornes i tornes amb la mateixa trama i... aquella que havíeu deixat penjada no? Sí, a vegades era... Bueno, si sí, més, sí, que... més no sí que hem de recordar això, no? Això que explicàveu, que, que aquesta no és una sèrie que naixés doncs, com aquells col·laborots de TV3 que estan pensats per cada dia acompanyar tota mm. la gent i per tant durar anys i anys, sinó que aquesta doncs, estava pensat per un any i tot plegat, no sé què... Com ho analitzeu, això, que al final s'hagi doncs, reconvertit, que hagi arrelat tant no, a la gent? Perquè és una d'aquestes sèries que, que queda no, en l'imaginari, que sembla doncs, que la gent s'ha anat amb tristor, no? que, que s'ha quedat doncs, una mica aixafada. Home, jo crec que no s'haurien d'anar amb tristor. Vull dir que una cosa és que diguis, ara m'he quedat sense la sèrie preferida, que bé, per això... Després en una altra, i la mi gent mica en mica se'm van anar... Bé, els sí. tristos haurien de ser nosaltres que, diríem, ens quedem d'una manera o una altra sense, sense feina, però vaja, jo també penso que això una vegada ho assumeixes, doncs, tot, tot, tot comença i tot s'acaba. Mm. Eh, i finalment el missatge, tot i que hi havia una miqueta de sucre i tot això, i que, bueno, que sí, que em moria jo i tot, però el, el, el, com, com el missatge era com més, més, més positiu, no? Sí, la, la vida continua. La vida continua, hi ha una altra criatura que es diu igual, per tant és com si fos la continuació, i, i bé, i ara, ara, ara farem el vent del pla negre. <laughs> déu nhi el futur que salia. Espera, parlem una mica de, de xifres d'audiència, perquè ara ho comentàvem abans que, que bé vau coincidir. Vosaltres havíeu d'estrenar de, aquesta final de la sèrie, o bé tancar la sèrie, doncs, el mes de juliol. No va ser així. Ha estat eh, doncs en aquest mes d'octubre i a més coincidint, doncs, amb un esdevenament mediàtic, tot i que ens pesi, que és l'estrena de la nova edició de Gran Hermano, però que tot i així hem, tenim bona notícia, perquè que doncs, al final de vent del plas van dur més del 20% d'audiència del Xer i va guanyar Gran Hermano aquí a Catalunya. Això suposo que va una notícia catalana amb És com per obrir una ampolla de d'acà i tot, eh? Sí. Això és la demostració de <laughs> que els catalans quan volem, podem. Sabem el cant de fe. La intel·ligència dels catalans <laughs> és superior a la a la, de la resta de Porri aquella espanyola. Home, Déu-n'hi-do, eh? Perquè sí que és veritat que, que el tema Gran Hermano, doncs, mm, em sembla increïble, però tira, o sigui, el tema sí, sí. tira, i que no sé si vosaltres quan us ho vam programar veu dir, ostres, a veure què passarà. Jo la veritat és que no n'era ni conscient, em no el diumenge sí. que vaig veure Gran Hermano i vaig Gran Hermano aquesta ah. nit. Home, suposo que la tele, eh, TV3 i tot això ho, ho sabien i la setmana passada diríem, jo vaig tenir bastantes entrevistes i, i sé que el, el, el Martínez, hi ha molta gent que n'ha estat fent, o sigui han, han procurat eh, anunciar Bombo i Platillo eh, Eh. La, la, la missió mm -hmm. del darrer capítol o s'ho sigui devien s'ho devien veure que si no si es despistaven una mica que si deixaves al públic que se'n recordés quedaria, sol va, qual cosa hagués estat terrible després d'haver fet aquest ajornament que després no s'haguessin esmerat en, en presentar-ho com, com, com Déu Mano o com jo crec que es mereixia el final sí. de la sèrie i aquesta és una sèrie que també serà recordada pel, per l'ubicació on va ser gravada, per Breda, doncs sabem que ben del pla és fictici, però que es gravava a Breda, i mm, no sé si és massa comú que en les gravacions tingueu tants exteriors que pugueu veure i que us l'aire en, en altres sèries, pel·lícules, etcètera. Que, que és una de les sí. coses que més m'han agradat de la sèrie, a mi el dia que havia d'anar a Breda... Uf, Ah, alguna vegada ja havia d'anar a les set del matí i havia començar a gravar i era l'hivern a ple. I... Fret, fred, era... eh? Unes gelades. Unes gelades que te cagaves, oh, no? mare de Déu. Però, sí, sí. Però en general m'agradava molt. Sí. Sortir i estar, -hi, estar -hi, al mig d'un del... poble, que era quasi, quasi com si fessis una pel·lícula de veritat. No? Sí. O estar al mig del bosc i anar a gravar al mig del bosc amb l'escopeta i el tractor. Era com passar un dia al camp. Sí, sí, men... clar, perquè pensa que quan entres a la tele, també mm. a les 7 al dematí, s'ho a les 4, i estàs a la tele estàs amb un forat negre, fosc, clar, mm. que, que no saps, hores, ni, quin temps que no saps ni quin dia fa. I també, clar, quan et diuen ens anem a exteriors... I de fet, d'aquí a Breda hi ha una hora, i d'aquí a la tele molts dies hi ha una hora, o sigui, has d'anar a les 7 al matí, o a les 8 al matí, o a les i una hora, és que collons, me'n vaig allà i a sobre... Dino, toca Dino de collons i, to i torno amb uns quants xerrics I, I, i i de si fuets o llangonisses, oh, t'entens? O sigui, canviava molt. I a més, que la gent del poble estava encantada. Tu anaves a comprar llangonisses i deien, mira, prova això i et regalaven. Dir... Home, Breda, jo crec que ho notaran, eh?, al final de oh, la sèrie. Oh, feien sentir com del poble, eh? Sí. Feia molta gràcia, perquè formaves part del poble i què, com va tu si saludaven i et comentaven com, ja m'ha dit no sé qui que t'has brallat amb no sé no? Saps? Com si fos una cosa... Com... De tu a tu, no? Sí, de la, tu a, a tu total. Personatge. Feia molta gràcia, sí, sí. Ells us troben a anar a faltar, vosaltres trobareu-vos a faltar la sèrie o no? Home, jo et vaig a dir que, clar vaig acabar de gravar el 10 d'abril és que ja fa mesos que no graveu Clar, i ha passat tot un estiu he estat assajant teatre, he estrenat estic de gira, o sigui, he fet tantes coses que ja és com, ja que està ja, no? ja és el no, teu no, dia. Ja, ja no tinc aquella melanconia perquè també és veritat que tampoc he estat tan intensament com, com ell, com el Miquel i, i això també fa que tampoc la trobis a faltar tant, sí que la trobo faltar que més pendent de veure si passa una cosa nova que no pas de lo que, del de lo que ja ha passat. No? Sí. Perquè fa molt de temps ja. Uh -huh. Des del 10 d'abril, és que clar, estem a finals d'autobre. Això, és, això és la tele, no? que nosaltres ho tenim tan fresc i vosaltres, en canvi, oh. fa tants mesos no? sí, que, molt, que heu deixat ja. la sí, sèrie. Sí, sí, l'altre dia ho veia i dic, hòstia, però això és més antic que, <ríe> que el caminar, macho. Ha sortit <ríe> tres <arrudes> més, no? <ríe> sí, jo és, mira, jo penso que és quan hòstia, vaig les, les criatures <ríe> aquelles, el mar, el, el cuevas i tots aquests, i mira, mira quan van començar fa Hòstia, sí, sí, sí. I eren nens, Gràcies. però nens... Però tots, eh? Deixeu-me'ls sí. dir que tots, quan han fet aquest... El que aquest passa que en els ratet... grans no es nota tant. No, la diferència del primer dia en el darrer no es no nota gaire. No el els nens. canvi els nens, clar, és que tenien, jo què sé... Clar, a part, independentment de que tenien 11 anys, potser quan van començar, i han acabat en 16. Clar. Clar, a la ficció han acabat en 25. Clar, exactament. <ríe> a la Izona la pintaven d'una manera que sí. eh, tenia uns quants anys més, no? Clar. Sí, que... No ha evolucionat tant a la seva vida real. Clar, no. no, no clar. Mateixa, no? i precisament després de l'estrena de, del final de Vent del Pla doncs es va poder doncs, veure una mica de les interioritats del dia a dia de la gravació d'aquesta sèrie perquè és una cosa que a la gent, als espectadors li agrada molt saber què és el que passa doncs això, que aneu a gravar tant d'hora que jo no sé com us ho per estar a fer segons quines escenes aquelles primeres hores del matí Sí, perquè a vegades a la primera hora del matí has d'estar despert perquè si diguessis, no, farem les, ca... les seqüències que has del de posar matí, de son, doncs encara... Però no, no. A vegades... Jo me'n recordo un dia em van fer... Em van fer menjar uns cargols al lleure a les set del matí. A les set i quart del matí. Que estaven collonuts, eh? Estaven collonuts. Però me'n recordo que velada mirava allò un fàstic. Allò que de gust no venien, no? En aquest moment. No, de no venien. Una vegada fet... A part, perquè, clar, la seqüència ho proves una vegada... No surt i vas de repetir. Si em vaig menjar 15 som gargol, amb... Amb... Amb... a cada seqüència, 1 o dos, <laughs> <Clar>. però, <laughs> tot he pensat avui, no? <laughs> fet, suposo que aquesta és una gran diferència, vosaltres que també sou actors de teatre, no?, entre el teatre i la tele, no?, que en aquest sentit artificiós, no, de dir que ho repetim tantes vegades gravem tant, de manera descontínua una trama que està passant en un capítol que ho veiem molt ben muntat i tot perfecte, que a nosaltres té coherència, però per vosaltres, doncs a vegades graveu ara això, després allò altre, i en fi, que en la línia argumental se us deu despistar o... Pots, que, pots inclús arribar a gravar una seqüència i al cap de tres setmanes rodar la continuació a l'anterior d'aquella. Clar, eh? per nosaltres l'espectador no té lògica. No. Hi havia moments de que fèiem quatre i cinc capítols alhora amb una setmana, mm? que hi havia un lio de capítols que dius tu què estàs gravant, estic gravant el 300 no sé què el... sí, <ríe> i a més has de fent la mateixa cara, no?, que feies. Sí, bueno, això ja s'encarregaven ja les, en... les maquilladors i de fet hi ha un encarregat de, això, de record i de dir-te, no, sí, ara clar. tu vens d'aquí o tu vens d'allà, ah. teòricament se ja suposa que tu ho saps perquè dius això, esta, esta. Mm. Però moltes vegades, quan en tens moltes, et eh, faig doncs la metxul·lia. Et posa la metxul·lia. O a vegades dius, no, no, i és que això... Anem a fer això. I dic, no, però això no ho puc dir perquè a l'anterior, que ja l'he engravada, jo dic que això altre per la roca, que sigui, uh -huh. perquè estava escrit i perquè després hi ha hagut canvis, o perquè tu vas canviar, o vas afegir aquella cosa i dius, no, no, això no, ho podem eh, dir no que... es pot dir així perquè... Aquell lliur eh, blanc està boníssim, a... no? Al a... clar, no I al final no el no pot ser... No ha de ser lliur no? És... I aquest tipus de coses, bueno, ja hi ha un encarregat perquè això passi com ha de passar, no? Però sí, és veritat que a vegades... Jo una vegada vaig perdre una arracada perquè vam vaig anar de breda justament amb les arcades posades del personatge. No em vaig adonar, allò que te'n vas, mm -hmm. pa, ar vaig arribar a casa i dic, les arracades, portava les arracades de, del personatge. I, i a cap de dos dies anava a plató a gravar la continuació, perquè allò que estàs al carrer, entres en una casa i quan entres, estàs a dintre del plató, clar. Sí, I, això passa allò que, dies, que passa, va, no? no? I, hòstia, havia, vaig perdre una arracada. I vaig arribar al plató i dic, socorro, he perdut una arracada. Bueno, vaig gravar-ho tot en tres quarts. L'orella esquerra no se'n veia, ho vaig fer, ho fer tot, així, tres quarts, i l'arracada no... Bueno, no veu, solucions d'última hora, no? Clar, trobes coses a tot arreu, sí, sí. Bé, doncs, anem acabant, però m'agradaria que això, recordar que vosaltres esteu en actiu, que vosaltres esteu encara en projectes, en aquest cas de, de teatre, que els esteu tirant endavant, Déu ha deixat enrere ben del pla, comencem a doncs a, en quin moment us trobeu ara mateix, que esteu fent? Comença, Miquel, va. Vinga, Miquel. Doncs jo estic al Teatre Condal, mm, en principi fins al 21 de novembre, fent Rigors Mortis, que és una obra escrita per José Luis Martín, que és l'alma mater de, del jueves, que és el que va fer el Kiko el Progress, i el Dios i tot això, que l'ha dirigit. Els actors que m'acompanyen són el Pep Ferrer, el Pere Aventura, el Pep Miràs i la Maria Lanau. I, I bé, és que una mica una continuació, ara estic morta ben, ben mortament del play i la... Tota la cosa pesa el tanatori. D'alguna manera és una, és una continuació, vull dir. Que... I aquí és més per riure. Aquí no plorarem tant. M'agrada perquè aquí el, a la programació veuen en aquest panflet, aquest tríptic de, de programació, diu la comèdia on els polítics diuen la veritat perquè estan morts. Exacte. I ens ho, és una mica una avançada de, de què esperarem a, a l'obra, sí, sí, sí, sí, sí, és la tesi del, del José Luis era que els, diríem, els rics i els pobres no es troben a la vida. No van a les mateixes escoles, ni a les mateixes piscines, ni a les mateixes... No, no coincideixen. I a només coincideixen, amb, diríem... No? Mm -hmm. Ell diu que, segons una regla del... no sé si era del Billy Wilder o d'un d'aquests que fan comèdies, diu, si tu vols fer una comèdia, tanca a dins un espai on no puguin sortir dos personatges antagònics. I, i, I aquesta és una mica la tesi d'això. Estem allà anclats a dins el tanatori i apareixen una sèrie de personatges que, com que ja estan morts, doncs, eh, ja poden dir el que, el que vulguin perquè no... No, no, no tindrà conseqüències, no? Mm -hmm. Ja no cal ser ni políticament correcte, ni <ríe> això, i llavors aquesta és una mica la tesi no? Doncs bé, t'acompanya la mort, et persegueix la mort en la ficció, eh? és el eh? més ràpid. <ríe> Veiem que t'has escapat perquè has acabat el tanatori. I ara, expliquen. fora de joc Nosaltres continues. Estem, estem, fa... bueno, estem fora de joc, perquè estem fora de Barcelona. <ríe> fora de joc i fora de Barcelona. <ríe> estem fent gira, estem girant per aquí, ja ens anem a València, anem fent gira. Jo us prometo que quan estiguem per aquí a prop, quan anem a Badalona o a Mataró, o, o si a la mil·lita era la cosa delicada, no perquè em sembla que no hi cabem, aquí. No? A l'estat del Benis? No no, no podeu fer-li una, una petitet, mica arregladet? És molt petitet. No sé si cabem. Bueno, tot això depèn de l'ajuntament també, tu, eh. Tens sento, pensa tu. Si no, el poliesportiu també ho podríem fer servir per fer teatre, per no? Per exemple, és grossa. Cada no? que no hi ha menada per als esportius és teatre. Hem de posar, per això algun dallò per cobrir el parquet, però allò es veu que és sí, car. Sí, allò és car. Bueno, però, mm. però després s'amortitza tot això, eh? Jo mm? va ve, després s'amortitza, sí. <ríe> I <Això> s'amortitza. <ríe> <ríe> <ríe> Pense que tens molt d'espai perquè vingui molt de públic. Això és veritat. Ni si així, fins... de ah, la Elisabet de Vent del Plató arregles. quatre cales a la buciada i corre col A més que els dos ens feu riure en el teatre no? Sí sí sí, sí, sí sí, sí, que això ja jo soc com una espècie d'explosió Sí, que ja dic que m'estic fent gran perquè em aquests personatges que l'energia que tinc se m'acaba ja vols dir? buah, em canso ja, em molt tu, mare meva, no para aquella dona de xerrar tampoc bueno, hem de dir a la gent que ens escolta que més el Miquel ha vingut carregat eh, amb tot de invitacions pel Teatre Condal dos per 1, o sigui que doncs, perfecte no?, per anar a veure aquest rigor mortis una comèdia en la que riurem recordarem el Jaume que s'ha mort doncs, en un tanatori i, i ho farem també parlant, doncs, sentint parlant Parla els polítics, que això, bueno, una mica d'autocrítica, no?, també dels polítics, que sí. també toca. Molt bé, doncs ho deixem aquí, que, que Ben del Plas recordarà, no?, els personatges que heu fet també, però que esperem que també anem parlant de projectes futurs, com ara sí. aquestes, dues, aquestes dues obres de teatre, doncs que n anem parlant. Miquel Jalbert, ja n'ho dic una, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé, bon dia.